Herriotsak Herri, Herri mugimenduaren irratsaioa Hausu mediak ekoiztutako emankizuna dueste aste batez, gonekin eroberorak, larabita doratzi puntu ustazioan zaudete, antxeta irratian, eta gorkoan, gurekin horbitxo batez, gomeak zekizte gu, hemen gurekin elitera. Bai, gaixo guztioi, eta antxeta irratitik eh, gain gurekin eh, konektatu duzuen zintzilik irratiko entzule guzti ere musu handi bat, eta horretaz gain ere arrosasarearen bidez zentzuten gaituzunei ere, kuku bat egiten dizuego. Gabon guztioi. Eta, guno, nira hotxa ere... Behar bada telefono zoiagontzun eh, izan hau baina eh, gaurkoan zultenan etorri natza Eta, bueno, bada ba, ornako naiz, gilboko kolaboratzaia. Eta, bueno, ba, hori esan berdina, ba, ongietorriak, eta ordu goxia pasako dugu elkarrekin. Hori da, ba, ekipo, ez berdina, pixka gaude, ni miren, oianna. Eta, esan bezala, dornako gaurkoan zuzen-zustenean, gurekin dugu estudioan. Eta, horrexio gaurkoan elkarrizketarik ez, baina, ba, inbestetan dornakurekin, ba, bere berriak komentatzeko eta tertuliatzeko gogoekin gelitzen garen ez, ba, gaurkoan plazter hori emango dugu. Alare, beti esaten diizu gu, gurekin harramaretan jartzeko okara badu zutela, telefono zenbakiak baditugu, Iparraldetik aldetik duk eur 0, bost bost bederatzi lau sortzi, iru seisei bostze, edo eta 00 aldetik 0, 0, iru, iru bost bost bederatzi, lau sortzi, iru seisei bostze. Eta bestela bakizute gure... Elbide bide elektronikoa gonekkin abildua gmail.com dela eta baidatzi, datzi naiz guztia eta ira dokizuna bali maituzu, ba elkarrizketatzeko norbait edo edo zenbura aurkeztu nahi baduzu elkarrizketatu izateko ere aurrera. Tigers noer stripes Tigers know their game And we are also building things I... So on, do you think hero... gure saioan beti, pues eta que estaba pote cuadito unece historias aina gaur hemen eta bueno, ba aipatzarena gaurkoan marlangoreen musikarekin Ba vida ja ordu honetan zehar eta ba, beraien berri eramango dizugu piskatatu batzu beraiek piska gehiago ezagutzeko asmoaz eta hori beraiek nazentza diztegu abesti goixo honekin eta ondoren dornakuko dugu gorekin <tusurra> jo hauek aproveitxatuaz e, gau ondornako lehen ere orkestu duzu zure burua baina right. bueno, gaurkoan zer dakarkizu gurera Ba, bueno, astero bezala dakizuenez, ba, egiten dut bat, ez, azkenan berrien inguruko tartetxo hau, eta aurreko astean, ba jarregin honretu moduko bat batzela berri bat topatze askotan emakumei dagokionez, askotan edo generoa dagokionez ba berri txarrak iran agusi Eta horri bueno, ba, biginei zastean zar, eta egia san ez da oso erreza izan. Baina bonotapatu dugu zeo zer, eta horrengoan ba, transexualei dagokionez itzegengo dugu. Ba, Lehenik eta bain eldiagonalera joko dugu, eta eldiagonalen komentatzen da ba, e, euskal gobernuak, hau da euskal Autonomia Erkidegoan hartutako neurri berria transeksualitateari dagokionez. Eta bueno, abertan egin duten le lege berri baten arabera, Ba, da iztena du leide rekonoziminto de las personas transexuales hau da e, pertsona transexualen e, onarpenerako edo e, rekonozimendurako legea eta bueno, ba, lege honen bidez nahi dutena da ba, norein arte gaixotasun moduan hartu izan den genero edo seksuauktak eta bat e, ba, ez gaixotasun zaten batea normalizazio bat lortzea eta espezifikoki e, asetendute ba, ba, lan munduan ba hortarako beraienztzako txokoa eta bermatzeko bidea ere badela lege hau. Hori dela eta, ba, eh, ba zenbait komentario egiten ditu El diagonale bari, e, periodiko bezala asko kritikatzen du. Esaten du ba ez dela onertzen, osea, ez dela komentatzen. Gero esaten du ere, ba, beste baldintza askotan ez dula konkretatzen nola herengo duen eta orendikan ere ba transexuala zarela, bai, osea, bai gide egiten zaiela baina transexuala izatea eh onartzeko hori pausuak oso zaiak gireloren dikan ere ba, dela hormonatzeko baldintza batzuken batezki zute eta eta onartua izan bardu legalkizu zu zarela. Orduan hori, horiak kritikatzen duena baina bueno beintsat lege hau egin da, ez? Eta bada, ez, modu bat e, pausu bat iman batean e, ba normalean e, kanpoko munduak duak transexualitatearekiko daukan e, ba Bazterketa horrekin hau, e, hausteko ez Bueno, eta hori el diagunaleri Dago kionez, eta ja jarraituz e, Inter-ekonomian bai, Inter-ekonomian horkitu dugu Berri honbat Zerseko denor <risa> Bai, ez, e, gehasan ni Flipatuko baitu nintzen, eh? baina Hori, ba, inter-ekonomia Eta, bezala oso eskubiko e, Aldizkaria, bueno, agun da Eta Bueno, hemen ez atendu e, e, PC air izan dela lehenbiziko abioi konpainia edo hartu ditunak e, azafata transexualak eta gainera hori guztiz publiko egin dute agertu dire periodiko guztietan eta eta hori da lemunduko eta bueno Tailandiako Tailandia zein munduko Lenbiziko konpainia e, bere langileen artean transexualak hartzen eta hori ba, lau azafata sartu dira lanean eta guztiz publiko egin dute eta hori, ezakit, bentzat egusten da horreko legearen hori modu tangenzialago batean egin eta hori ez egiten ere Dailandia ez, Dailandia azkenan transeksualitateri dagoen ez egale mundu mailan entzute txuena da eta eta hori, baina, bueno, bentzat ez, e, badela beste erregindikatzeko modu bat ta, bon, hori, eta hori bueno, interekonomian eta el paisen e, berriro ere interekonomia bere izateko era normal era da Ze hori, elpaizen komentatzen dute, ba, us, bueno, hau ja zainen berriona, baina ez ze egin bateko transexualen zerrenda argitaratu zuten, ez da egite filtratua izan zen edo ez, eta, ba, bolok batean, e, interekonomiako tipo baten blogean, etxoin emendaka berizena. Eh, Izotik gusta zute karrikatikmazzo zer komentatzeko edo <gülüyor> Manuel Morillo izena du, izon ba, zoragarionek eta bat ba, tipua hauennek da zuzendaria revista arbilekoa ez da, egite ezagotzen du zuten, eta tertuleanoa da interekonomiaean eta bueno, ba tipo honek ditu izen zerrenda guzti hau, eta, eta kritikatu du e, dirua gastatza, diru publikoa holako operazioetan eta eruditzen zaiola inolako, o sea, gastu, gastu bat eta kritikatu egin du bere webetikan. Da izenak emanez. Beraz, hori, izen hauek bere homen ez dielak herrialak, e, benetako emakumenak Baina hori kritikatu dute hori, ba pertsonenentzako eskubide bat delako, ez? E, izen horiek gorde ahal izatea eta gero gainera dituela bere iritzi propioa eta kritika botatzeko, ez? Nere blogean. Eta hori, ba transexualitateri dagokionez, zurendikan badagola, ez? Hau tipo hobezelako harri gogorrak binoan gozatzik egiten ari direla ere bai. Main bainan... Hori, e, asira batean komentatu duzuna rekonozimenduarena, eta lan munduan ez, ba, beraien eskubiak bermatuak izatearen, agauzaz, zer da, orain arte, transeksualak izin zutela beraien lanpostua mantendu, edo? Ni pentsatzen dut, azkenean lege da modu bat e, alde batetikan nahi auskoa garbitzeko, eta bestetikan ba, regularizazio moduko bat e, irudikatzeko, eta orain arte behar bada, e, etzegoen olako lege bat idatzia finetan esaten zen transexualitatea gaixotasun bat ez zela. Orduan hori idazteko beharra ikusi dute eta errexa denez hori bitz horiek idaztea bai idaz egin dituzte. Daina, bueno, orain arte ere, ba punturaino lortuko duten hori gita eta gainera kontekstu laboral hontan ez aregi izango. Bai. Nikagian e, beste kontutxo bat transexualien inguren eta ez baitzuiten ari gara mundu laboralean eta ba begira, eh, noa mundu laboral oso Muturreko batera edo dela modeloen e, lan mundua. Eta ez dakit ezagutzen duzuen, baina gaur egunean e, oso oso ezagunak egin egindiren, ba, bueno, bi pertsona ekarne izan ditute ba, honetara zeren badaukate zerrikusia itzagaten ari garen arekin, horietako bat da, bera, e, mutila da, e, sexualki, ez aukainola kooperaziorik eginda ezer, baina bueno, fisikoki emakume bat eman dezake, ez aurpegia, hilea, eh, gorpuzkerarengatik edo. Eta gaur egunean da modeloko tizatunetariko bat emakumezkoen arropa eramaten ibiltzen da askotan, baina baita e, gizonezkoen arropa eramaten ere ez, joku horretan, joku bikoitz horretan edo gizarteak markatutako horrekin jokatu egiten du modeloak eta Ba, etxe ezagunenek ba, bere egin nahi dute modelo hau, ba, berarekin lan egin nahi dute benetan beste ikutu bat ematen diolako, eta benetan arkazkiak ikusten baldin baditugu bueno, munduko neskari ederrenetariko bat eman dezakez, tardoan gu ere jausten gara pixka horretan, ez? Zagit. Bai, Ena? bueno, haka okay, iso? <laughs> <laughs> Haixinara. Sartenez <laughs> Art, e, tertuliara, bai Bosnioa da mutia, mm, orida, meretzi urte orida. inguru ditu eta E, bera, gainera, ez, oza, egia da, badiru dideela, edo erori dela pixkaat eh, morbozidadean, edo mm -hmm. bainoan, azkenean bera daukam diskurtsoa ere, esaten du, mm -hmm. ba, defini, dena definitzeko dagoen B mundu hontan mm -hmm. berez, oza, ez lukela bere buruaz erratikan definitu behar, mm -hmm. mundu Oria. ideal batean, oza, bera, bere egiten du pixkaat, kuirre dutra mm -hmm. e, diskurtsoa, eta bai, bai da kurioso, eh, gainera, bera, gainera, egonden, Azkeneko bumai zanda ba, e, bularretakoak. Ah, bai, <coughs> egia da. Soalteko <coughs> bai argazketan. Bai, bai. Bail, bai. Eta gizonezko bat da. Bai, bai. Ota, ba, bueno, puzko pues, kuorrekin bai ibiltzen dira. Legeari dagokionez, leheno esan duzu, ez? Pues, baziru diela, e, plan, bueno, nola no esan duzu, ez zitzai zu, kesin mas, no? E, bai, osan, guztedut azkenan, bai dela, oza nik eiten duzut berriuna dela kontextualizatuta ikusita e, zein den orokorrean korrean MN euskal darriun egon deteken onarpen ona legala. Eta azkenan, mm -hmm. bueno, egiten da olako pauso bat baten da baina gero ez dakit. Ez hor, adibidez, eh, badago eh, inlaterran kasu bat orain gutxi atera dena ere aur batena, eh, bere gurasak mantendu dutena bere seksualidadea izkutupean, E, gainera api diseinagore dira, usteo naiko ospetxoak eskutuan, baino lagunei eta inguruko guztiei bost urteetan. Eta pos, aurrak aukeratzea naizuena nahizu, eta horrela. Eta, mo, eh, sartza gati mm -hmm. elementu bat. Be, kontrakua, berez. Eta azkenen, eskolera sartu nahi izan dute, orain arte esko, e, e, etxean erakusten zioten, eta hola, baino, ja, eta orban, hor bertan beharrezkoa izan da jaiotze partida edo Erakustea, eta zer den ordan publikoa gindan, ba, mutila dela, aurra. Mm -hmm. Ez diot, ba, bestua e, legea, bueno, orain, ez da bai dago, incluso akaso kentzen diote e, kustodia. kustodia, bai, bai, bai, dago krezoan, soi... bai, bai. Ostras, bai, bai. Ba, berez e, praktika hori gaur egunean oso modan edo, ba, bueno, ori modan ori esan... ez dakititzade, baina suedian oso oso Bueno, e, guraso gazte askoren artean oso ohikoa bihurtzen ari den ohitura bat da ingurukoei, familiakoei ez ezatea ze sex jaio den aurra, baurrelako influentzerik ez izateko, ez aurrengan ziren, bueno, guraso aldarrikatzen duten edo, esaten dute aurrengan lehen urte horietan egiten diren influentzia, bai mediatiko, bai sozialak, agian gogorrenak izan ditezkela, eta lehenengo urte horietan, ez ba bestu, baizik eta beste modu batean, haiekin jokatu beharrizate horrek, ba lagundu alduela haien garapen pertsonalean, oza ez generikoan, baizik eta pertsonalean, ez? Mm Horban -hmm. daude hor, bimuturrak, bat, bai. transexualak eh, exigitzen, bat, seksu bat edukitza eta gero beste do bat sexurik gabeko hoi. paperi gabeko gen... etake ja, jende ezagunagoaren edo datuak ematen na garen beste oso oso ezaguna den kasu bat da Brad Pitt eta Angelina e. jolik daukaten alaba, hauek bueno, hasieratik jaiotako sexua publikoa egin zuten, baina bai azken urte hauetan ba, ba, zer esana eman duela ez, ba, tzen dutelako mutiez jantzen dutela neskatoa, mm. Horain, eh, azken hilabetean eh, bere izena latzeko pausuak eman onmen dituzte, ba, silo huiztena zuen, omen neska izena dena, eta, ba, antzeko bat jarri jarriotela baina mutia izena dela, eta, bueno, ba, horrek ez, ba, ere, prentxarrosean, ba, bere zeresena izaten nahi da, ere, ez? Es, ba, esatutelako, ea, zegin denari diran neskarekin, eta... Eta, no. ja, bueno, azkenan ez, ba, okaitzaren... Ba, berra, berra, modan jartan da, kuirte horia, eta... Zagit Zagit, horla jarraitzako beste ez dut, dut modeloen inguruan ba, ba, neukan horla beste gaur justo ikusi ne. dut, ginekologoren kontsultan eh. <laughs> bai, ba, eh, oso kuriosoa iruditu zait el frantzesa irakurtzen nintzen eta ba ipatzen zuten el brasileñoaren portada bat, non, bueno ikustu zirudia, eta esatutzen neska katxarroala, guapa guapa, beltzarana bueno, akizu ez, brasileñak transexuala da, bera gainera oso argi esandu hasiratik transexuala dela eta gaur egunean top e, te, top model hauen Mayan eh bueno, brasilenomen Gorenean dagoela eta geihmai, ba, bueno, transexualitate horrena baina gehiago, ba, Indiananeri Cristo honesta da portadetan, ez, e, ba bueno, gizoneskoek eta zenbait emakumeek desiratzen duten horren isla da edo portada hori, ba emakumea kas berak sexu ebakuntza bueno, e, egin da daukalako, baina zen horako emakumea denez ikusteko gauzak ez direla suk nahi duzun moduan ez modu batean jaiotzen zarela eta horrekin zu zela naiz neska du gizon izan, ez daukala zerrikusik ez egit. zait. Hirtu zait inpaktoa izan daiteke bai baiez, horlako portada batean, horlako neska bat izatea Brasilen gainera ez. Eta beste kasual bat gehiago gehitzearen, haiak, ba, bueno, haingutu. <laughs> <rekoletso>, Kasitiz. <laughs> bai, e, ba, behion ze famatuare, bueno, berekin, bere koreografia guztiak prestatzen dituena, eta ba, maiz bere bideoklip ikusgarri horietan agertzen diren, Ba, bi dantzari daude batik bat, berarekin askotan agertu izan dienak, bi hoietako bat, bera da koreografoa, edo koreografa, eta, eta hori ere transexuala da, emakumea, emakumea da gaur egun, mm. eta ba, hori ez, ba, bere bideoklipeko neskak ere orokorrean izatu dien hori ez, ba, oso izugarriak, eh, neska apuzka, kurba oso oso politxekin, eta, eta hoietako bat, ba, hori transexuala da ez, eta bueno, ez dakit hola, Zagintik bum badagoen edo... Edo agian gehiago ikusterazten ari dira, bai, ez? Publikoagoak bai. egiten ari dira, ez? Igual. Bai, izazken, bueno, gero ere telebistan, bazken garaian, badiru digaia, gara, gara, badago e, saio batean, egizituzten hola transeksual, e, adien txikiko transeksualen inguruko reportai bat egin dute, orain dela gutxi, eta horrek ere zer esan manzuen, ez, ba, gainera... Ez, transektualitatea, baina nadien txikikoetan, ez? Eta hori nola, nola bizitzen den, agertzean irukasu, eta bat oso nahiko txikia urteko neskatu baten inguruan, eta, bueno, ba, zakit. Bai, bueno, zakit, ez? Zoriontzea baita ere honengatik borrokatzen egon den jendea, ez? ez mm -hmm. Zeraren legeak ez dira Noski. normalean... Bueno, edo, eskubidak ez dire, beren ganatzen mm horrela -hmm. nola nahi, eta suposatzen dut, ba, lana ondila, eta, mm -hmm. eta... Eta kasu hauetan gainera ere sufrimentua handiko mm -hmm. Bueno, ia guztiak dira, eh? Baina, prosesu potenteak izaten dira, mm -hmm. eta mm -hmm. mail sozialean, eta... Eta, ez dakit, ornak uzea bestiekarri duzu honekin. Ba, interneten bilatzen eta gertu eska bat eskabat, eh, biztena du em, nantita nantita izan adu, eta bono ere Thailandiakoa da eta be, e, agertzen da bera abesten lehenik ba, bera neskada eta azten da abesten neska hau txakin abesti aldatzen du hau txetak ez duen gizuna hau txatik zentzaio eta pos hori, da tipiko reality show, bueno, abesti telebistako e, faktorek izetalako gauzak mm hori -hmm. ba, olako bales, eta balesetalako asontoak ati pastena beste nola super moñoina Eskavalgaztia hola eta batean utzot 27 urte ditula. Ta ba, batean arkistorena ahotsa egin eta hori ezko deskolokatzen du pila bat eta horrekin on jolasten du eta ta hor zaiki interesarria dentuteko. Ta hori pizko tenzuta nola gasten den berak. Segi tendugu, ez tendugu eta gero jarraitzen dugu pizkat. Hola. Bai. bai. <laughs> Jarriko da eh. Suposatzen dut. nola si si luneta tabatu. สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเบลลันธิตาค่ะคุณ cela we chase the rainbow chasing we want to something bright to come to my run again you are the greatest time to come to my จนแต่กุรุเดินไปไม่ได้ไม่เคยรู้ว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไร Your roads are crawling time break by ได้ไกลอีกแสนไนรู้ว่านานเท่าไหร่ What you sense lost ถึงใจ What you ความสงสารนี้มันจะ Jauen bestela Marlango dugu gaur gai. E, bueno, Marlango e, talde espainola da. Pop musika egiten dutela horrela definitzen dute beraien burua, baina argita garbi jazz eta blues doinuekin. Eta ba, talde taldekideak e, Leonor Watling, Alejandro Pelayo eta Oscar Ibarra dira. Leonor Watling seguranik ezagunagoa berba da izena, ba, aktorea dela gobera ere eta ba nahiko ezaguna. Almodóvarekin eta filme de gente egin dituelako eta bueno, ba esatzen dutenez, Marlango izena e, Abesti baten sarreratik e, sortu Tom Waitsen Abesti batetik ateratzen eta bestean izena I Wish I Was in New Orleans da. Eta bueno, ba beraiekin gozatzen jarraitu dezakezu. Eh? Etikenttz dugo na bestea berrarturik egia eh, esan bai dela nahiko <laughs> bakuriosoa edo ez daki ematen du benetan bi pertsona dela horra beste battan nekea eta bestean mutila eta esan duzu hau ere Thailand Thailandiako lehiak eta batean ez e, perartutako neskatuaak dela. Niri hori Thailandiakoa naikuriooso egiten zaito lako herrialde batean izateana ez pikate transexualitatearen ba zeinosaen la cuna, zas atendela es Zer... bizkat egunea do o sea e, operazioetarako ere mundu guztitik jotzen dutela transitsual bai. asko jotzen dutela ara ba, merkeagoa delako berez munduko espezialista horrenak ere berten da delako Baina ez, derga, zer dela eta asiako horrelako herrialde batean. Bai, nik justo orentxe pentsatzen ari nintzen, ez? E, ze kuriosoa den, lehenengo mundu hau garatuak garen hauek, eta gudena kombinartan esaten ari neiz, eh? Lehenengo tira mundu erabilikoitut modu irniko batean, baina ez duzen eurpea ikusten. <laughs> baina hori ez, lehenengo mundu honetan ari garatuak garenak, dauzkagu izugarrizko arasoak. e... Eh, desberdintasuna edo normaren barruan sartzen ez den hori onartzeko eta agian beste herrialde batzuetan ez noa esateroain Afrika guztian Asia guztien eta hego Amerika guztian baina egia da horrelako herrialdetan baskotan e, beste tolerantzia maila bat dagoela bueno transexuala den horri edo agian bere sexua emearena edo arraarena izan arren beste generora jotzen duten pertsonaiekiko, beste errespetu maia bat dago, saurengo so, goratzen naiz, ez da Filipinetan edo horrelako irla batean, e, bueno, hau, agian pixkat kasu estremoa da, baina azken e, semea edo jaiotzen den semetariko bat transexualizatzera jotzen dute familieek edo, bueno, beste genero ematera ez, ez neskaz jantzen dute, graurreko ere bai egon zen, ez da egite mena nuen webo 12, E, genero deitzen zaiona e, ego ameriketako beste herrialde batean, kontua da pertsonauei, e, beraien sexu organoa que ama biurtekin gara datzen zaizkila, ordan izenak denesatendu, hau da los huevos se leskaen a los doze arrautzak ama biurtekin geisten zaizkie gara irarte izan dituzte bajinaldean gehiago eta ordan ez, ba, bueno, pixka zen banola jaiotzaz, zuk begibistan ikusten duzun eme bat dela, baina ban bi urterekin ar bat e, e, da. E, eta orduan, horre ba, bueno, banola egoten diren, ba, batzuk jenero e, femeninoa gordetza erabakitzen dute, beste batzuk genero masculinoa Eta batzukia, e, bueno, biskata urreratuta adagoenez e, medikuntza eta tokioietan ere, ba ikusten dute e, webo 12 bat izango dela, banya gurasoek ordan erabakitzen dute 13 urtera arte neska moduan jastea eta 12 urtetik aurrera e, gizonesko moduan, ez? Ez esan dut naturalizatuago dago edo ez dakit hori denitza baina beste e, begi batzuekin ikusten dute hau guztia, ta igual Tailandia hortik ba, etor daiteke, ez? Ba, bueno, nika lare ikusten dut pixkat hor badago la lotura prostituzioa dago, maia oso altuare hmm. eta, ez? 30 e, Zagit bat, tagilandian bai bada dela oso ba, prostituzioa ba, ere bakalean oso oso agerikoa dela e, askotera nitzegin da ere ba, neskak handik ekartzei duztela, sí. bueno, ez dakit badagola hor trafiko bat ez ere, eta ez dakit nik hor badagoen lotura bat edo den behar badan ba lanbide oso paroa eta jotzundute ba, ez dakit, ez dakit, eh? ez dakitango zimaia zegin izango den eta ez dut gai hando baina... Espekulatzen ari zara, hain gelatzen. <laughs> Asko gustetzen zain egun. <laughs> <laughs> bai, baina nire, oza, igual orain arte ikusi ditu hankasben eta, ba, egon ere, dokumental bat, oso, naiko, gogorra zena ez, neska batek bere, ba, opera transeksuala azena, mutiletik neska bilakatzerako prozesu guztiak grabatu zuen egunetik egunera, mm -hmm. Eta bidaia egiten zuen taik landiara, operazioaren egiteko, eta gertzen zen eguneroan hitz egiten eta operazioa baino lehen, operazio ostean. Eta ez dakit, ba, holako bideo eta estotatik dutatik, ba, bai, bera prostituzio... Bartzelonako neskaba zen, ez? Bai. bai, bai, eta, bueno, berez, e, orain, e, men, egiten ari ginen bitartean, jarri dute transexual tran, eh, jarri Jarrio Torrela interneten eta 10 milioi sarrera. daude 10 milioi eunda, pues milioi eun mila sarrera. Eta bigarrena, bideopornoak o dira ja. <girrisa> ez? Egia da dela, acaso <girrisa> egiten dela er, horrelako lotura, eh? Sexual eta transexuala. Laren artean, beno, be, oza, berez, apurtu beharko genukena edo gero, bueno, batako dut harrikada eh, bat agian, bati baina gehiago zaiona gustatuko, baina egia da toki batetan baina gehiagotan irakurrieta entzun izan dudala dela, eh, bai pornografian edo bai eh, prostituzion eta duen arrakastaren zergaiterako bat batez ere da gizonezko sexu hori izatetik neska izatera pasatzen dien horiek izaten dutela arrakastarik altuena edo baina ez dute operazioa gusti eginda bularrak gordetzen dituzte e, osea bularrak jartzen dituzte baina zakila mantentzen dute oraindik eta gizonezko askorengaan e, desirap e, sortzan duen e, gauza bat dau, ba, fizikoki emakume bat ikusten dutelako, baina e, zakil e, batek, ba, bueno, ipurdiko sarketa egiteko aukera ematen dielako, eta horrek ba, bueno, izugarri berotzen omen du, bata, baina gehiago ez, eta hor dagoen nistut e, doble rasero hori, oza, inolako epairi gabe, horrela, beraien gorputza, horrela ondo ikusten dutenekiko, oza, ez nago beraietaz itzaiten, baizik eta kontsumitzaile horietaz, gustatzen baldin bazaie ados, baina gero zein izan daiteken bestira kurketa hori ez, e, agian ba, gizonezkoen arteko homoseksualitate hori ez dagola hain ondu ikusita, ez dagoela ondor nartuta pertsonaien artean, beraz ez dute onartzen beraien ez sexu, baizik eta fiziko ez, aurpegi edo itxurak eriori antzekoa duen norbaitekin harreman sexualak izatea, ez dakit. Bueno, askorako ematen du eta espekulazio soia dira eiz eta esaten duan, eh? tokiraten baina gehiagotan irakurri ban, baina, bueno, bestari gabe horrela, beste, beste harrikada bat. <laughs> bai, eta lehen gaur arratxaldan ere dornakurekin hizketan eta bueno, interneten begiratzen gondela aipatu du ez, e, trensexualak ere askotan pertsona bat ez ere e, sexu sexutik emera pasatzen dien oiek, emakume rola hartzen dutenean, oso modu estremoan hartzen dutela, ez? Gehienetan, ez agiten, ez berdintasun hori markatze arren edo, baina oso, oso, oso femeninoak dira, ez? Ba, gustatzea izkien estetika beholukak, ba, gona, motzak, eskoteak, ez ba, segunenik arte ba, azaleratu ales izan ez duten gorputzari azaleratzeko gogoz, baina, Ereitza egiten, nuen, ez, erantxe, transeksual, asko, ez dut e, zertan, eta, da, eta horrela gabeinan, ez dut ez diskurtxo garatu bat, edo, esan, ez, ez diela zertan feministak izan behar, ez, eta hori gaur ikusten, nuen, ere egiten diren leiaketak. irunen, beres, irunen horrelako kaso bat ezagutzen dugu, ez, mm -hmm. e, e, soniarena, beno, oso publikoa egin du bere, bere kondizioa dekete, eta bai, bai ez? O sea, pizka egiten du eta bueno, ba, bera emakume mendizale bezale ikusten du bere burua. burua, bai, gustatzen zaio bere burua zaintzea eta bueno, politikustea bere erabasilei dela gainera, eh? O sea, bai, bai, e, baina e, bai, ez ez badaudela badagola denetarik bai ez dizu bad. igual ere hori dela gehienez erakutsiarazi nahi digutena, ez? Ze horretara, bueno, extremo. E, gogorra daitzare bai, eh? Osa, eta nik bakite ez esaten sentzu horrekin, baina igual gehiheren ikusaretzen nahi digutena da barrol femenino ucho horretara desdiskurtxo ucho batera, osea, nik horrela sentitzen badimut horlaingo ta kitxo, ez baina bai diskurtxo feminista hori ez daukaten transexualak ikusarazi nahi dizkigutela, baina diskurtxo feminista daukaten transexual ugari dagoela, gainera gainerako ez dute orokorrean eh ba, ebakuntza evak, egiteko aukera hori lantzen, oza, aukera hori hartzen daukatenean Bueno, discurso feminista garatu bat orokorrean. Ara orokortasunak oro sartzea beti txarra da, baina bueno, desberdintasun daudela, baina pertsona guztien artean ez? Ta askotan saku batean sartzen ditugu transexualak saku batean sartzen garen moduan ere bai emakumeak, ez? Ba, ni ustut, arazo komun bati aurre egiteko moduan ez transexualak sartzen ditugula saku batean, baina gero hor barruan bakoitza pertsona bada eta bakoitzak Ez, bere, bizizekusteko milan moduak dauzka. Bai, bai eta gero, oza, nik uste dut ere gero, nahi gabean ere igual, neri egia Imaginaria. da urte askotan, bai, imaginari mm. lotura asko, yeah. naiz eta berdinez izan, ez, ba, e, transeksualak drakuinekin nahi askolotu izan ditu, bai, nire buruan, travestiekin, bluan, travestiekin bai? ez, ba, jaigirori, e, prostituzen bai. inguruko mundua oso exageratuki, ez, ba, joatenean, eta azkenean ikustu hori hori, hori badagoela, ez, gizartean, eta lotura hori egiten dela nahigabean. Eta lehen nahi patu dako reportai horretan adintxikikoen, ba, transeksualitatea, zeuden adintxikikoen inguruko reportai horretan agertzen zen haietako baten ama, ez, eta bere kezka agusienetarikoa hori zen. Zer duzen, berari, bere alabak egiten zuena, ba, aurrera, eta beti ba bosteko zela, baina gizarteak nola jasoko zuen, eta, eta zehirte mehidu izango zuen, ez ba, bai, munduan, edo lagun artean bikoterik eukikot zuen, eta bat ez esaten zuela, bera kanarietan zen kasu hau, mm -hmm. eta bertan e, aipatzen zuen datua, eh? baina nustu dut zela amarretatik zortzik, oza, sea, estadistikoki prostituzioan bukatzen dutela. Zerren, euneko iruro gehieta marra, lan, lehenengo lanpostura sartzeko arazoak dituzte. Bo, irakurtzen harina ez guztorain e, FLGTB e, mm -hmm. <laughs> bai, bueno, lesbiana et, e, transsexual. Eta, e, bai, hori da. Et, go, bat, esto batean e, Malagako <coughs> unibertsitateak egin duela lehen aldiz ikerketa bat e, transexualak eta lan munduaren ingurua eta esaten du hori euneko iruro gehieta Ezin du ez, ez lehenengo lanpostu bat. Lortu eta batetik iru, ez direi dizteen seireun euroetara. Kobratxera eta den, eta enplan markadoretan eta azkenetan esaten zutela, gehien e, influitzen duena direla e, kontratatzen duen dituenaren aurre iritziak. Mm -hmm. Edo, pues, akaso imaginarioan no sartu diguteen guzti guzti. Eh? pasada da, bada. O sea, Osa, ez dakitzea konturatzen garen, osea nolako bazterkeria jasaten duten pertsona hauek, ez? Gure gizartean zeitze egiten dogula gizarte aurreratu batean bizi garela, berdintasunaren alde gaudela. A ber, ja. gaur bertan egin ditu deklarazioa, bueno, atzo, atzo bertan egin ditu deklarazioak eh, Tarragonako Ar archiepiscopal ar ah, arzo arzo arzo relako arzobispo ar arzo <risa> ar archi arzobispo el arzo superarchi este. Vai, bueno, pues ber da eh, arzobispado Sarrenetarikoa estatu espainolean, o sea, ez es aukana opusteiko tipo oso referente bat eta egondaitze egiten, bueno, pues esan du vera ezen ditutela semeak izan, ez? Eta orduan emakumeak ezen dituztela mesak eman. Esan du orrela, eh? baina beste <risa> Beste, pausu bat, ez? Eta hori da gaur egun, gaur egungo azkenean, moral, gainera esan du, eh, krisi momentu honetan, eta balore, ez, eh, eh, badau delege batzuk, badago ez zer eta momentu honetan eliza dela, ondo markatu behar duen, en esta epoka kumbulza, ez? Horrela, Nai, jaleo eta informazioa, horria, eh. esan behar dutenak, zer dagoen ondo eta zer dagoen gaizki. Ai, ai, ai. Berai, ez Ora, direla hori daukatena, eta a, azkenean, Serrekin borroka, borrokatu behar da gure imaginarioekin, baino borrokatu behar da indar oso potente hauekin, ora dela Elisa eta daukaten botere, makrobotere horrekin ere, azkenean. Bai, hala ere, esan nahi duena zen. Kausa bat zuretan baina me hacen muchas gracias. Se encontuada eh, Soraia saez de Santa Mariari. Vai. Eh, sari bat eman nahi izan diote. Ba, bueno, ez dakite... Ez eh, dakitze Lizo Barrutti, edo ez dakitze... Ba, bueno... Ba, Españaeko ez es dakitzerk, sari bat eman izia. Eta tera da horrelako beste archi obisporietako bat, esaten, Baian gian, Soraya Saez de Santa María, ez dela emakumerik egokiena, sari hori emateko, porque está casada por lo civil. Ah, bai, <risa> me redan, pues toma. Toma, esa. Eta hor, esa non... Ah, hor, sí, bai, hor, bai... <risa> Baina, azkenean, Kristo... Ba, ez dakit ze puntura nioizan aldue en influenzia jendearen gan isauek, eta, bueno, eta papak ere azkeneko deklarazioak, antinaturala dela, ben, mesek zuberdinetako bi, bi pertsonen arteako eskontzak, inkluso ez dakit den kaltegarria jendartearen zat, ez? Osa, ez a, mehatxu bat para el orden sozial. Ez, eta gauza horiek esaten ari dire gaur egun, bimila amabian, ez, Ay, eta bella. ez dakit, zer puntu, ez dakit. Bueno, lasa, aurten ja mundua desagertzen da, nah, así que horiek irari desagertuko dira. Biba <risa> <risa> <risa> los maias. Garretuko bueno, dugu musika zuten. Bai, ez? Yes. Bai. Vale. Baina bukatu tertulia, oze? Bueno, bai, ez? Yes. Baina bukagu, gero kulturga mundiak emabar ditugu ere, gaurkoan. Espaldien ez ditugu lematen. aldea, e, Marlango dagoneko lau album kaleratu ditu, bat ez zere lehenengo aizont, bueno, asiratik, e, maezakit behar bada, piskat, ja, dagoneko espektakulu mundukoak zirelako edo, baina lehenengo diskoarekin baurrezko disko saria lortu zuten, dagoneko, eta Espainia, Portugal, eta Japon, herrialdetatik aldetatik, ebi jira egiten, eta, bueno, baina bai, e, azken, ehm, Bera, jena azken albuma, ba, Life in the Treehouse, oza, ja, e, bizitza arboleko txabela. <gülüyor> Izen buraduena, bi ba, bimila bueno, marrean kalgeratu zuten, eta bertan, ba, kolaboratzaie pilagatekin, Rufus Wainwright, Suso Sainz, Jorge Drexler, eta, bueno, ba, eh, interesgarria ba, artista ezberdinekin kaleratu dutelako eta ta hon, ezagitu hori dornako que ya tenzon es, doño do, Goixoekin bat hartzeko goiatzen mode, ezagitu lako giretxo, berezia sortzen dute. Bai, edo liu, en, piano bar, bater batean edo horrelako hmm. girotxa edo zerbait irakurtzen edo bai, bai. bai ez? Holako bai, ai ai. Engo e, proposatu aldugo horrikan bat, ez? Horrela noiz noizbait. Tertulian ehatzen. Tertulian ehatzen. <laughs> <laughs> <laughs> Musika honekin hori bai. Ez, eta bono nik e, kultur gomendiotara pasaba nioleen, e, bueno, pare bat berri bainik uste dut garrantzitxoa dailako, eta hemen irratxaionetik ere botatzea, ba, gomendatu nahi konituzke, bata, e, atzo bertan Jasmin Rodriguezen erelketaren epaiketa izela. Eta, bueno, ba, ba, jendeare bizkat, e entuzi bila din, eta informazioa jasotzen, segia da berbada kasonek ez duela beste batzu zeimasteko jartzuna izango baina bueno, hortan dagola e, bueno, nik dagoeneko gaurre agertzen ziren ez, batipoen lehenengo testi gantzak, eta <susurra> eta bueno, asalaketak ba, ere kalean egun barduela, eta, eta hori donosti nizaten hori da eta bestalde, bueno minitortik lebatik baina e, emakunde saria banatu da eta dut gehiengo jaingo dela baina ba hori e, irun eta ondarrabiko alar parte hartzaileko juntei emate arabiki dute hortengoa eta bueno ba hor txez hori hondo baina <coughs> ezagik gure aldetik <coughs> gure kritika txikia ba, bat ezagik batez ere Juntetako adirazpenak ikusi ostean, ba, Faltan botatzen delako dela ere bai, ez? Ba, kritika txiki bat edo kontekstualizatzearenan, Cesarea jasotzen noski bai nik uste den oi. jasotzen ditugu lasaria. Bai, eta gainera egia da, osea gora ipatu ber dela jende honek egindako lan guztia, ez? Eta dramatzaten urti guztiak borrok horretan, baina, baina, baina hori ere, ez? Zeinek ematen dizun eta zein Momentutan eta ez dakite emakunde instituzio publiko ezala ere ba igual eh begiratugar ko luke ere borrokaontan ba emanduena edo aportatu duena, ez? Eta sari bat emateko osondo dago eta oso itxura ona ematen dio, baina ez dakite ara dago ere eta askoz goize gehiago ditu lehenago egiteko sari bat ematea baino. Gainera ia azkondarribeko alardean onartzen dutenean ibilbide aldaketa guztientzako mesedegarra izango dela. Osea, eta herrenkontra, osea, horri aurreginez ez dute beste e, adira espenik egin. Bezni uzut sari hau ere bai piskatorpei garbiketa edo dela, baina makunderentzakat. Bai, bai, makunderentzakat. Bai, ez hondarri hondarri irungo alardeko, osea, alarde mistekoekin ez ezdesgara. Ez Ez gara sartzen eta ez dugu pentsatzen. Beren, inguren baizik eta gehiago bestikus puntu bari, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, noski ez? Osa, azkenean e, kritika ez da, ez da lanean egon diren eta eta jarraitzen duten. E, bai, baneska, bai, bai, bueno, emakume eta gizon hauen gana, eta egia da, bat, kriston, e, influenzia antropologiko eta soziologikoa izaten ari den kontua dela eta berai aportazio potentea egiten ari direla eta arekonozimendua merezi dutela guztiz baino horretarako bidean bidea egin duen erakunde baten bat eskutik jasotzea, ez? Ba hori, <coughs> ba kritika. Altsaio, baina bueno, alata gustiz kritika seria beraientzat. Jak. <laughs> ez alata gustiz ere goraipatzea urte guztietan egiten duten eta lama. merezi dutela, ba, Bai, bai, bai. Bai, bai, nos quedáis. Bai, bai. Eta gomendiak, miren. Mm, bai, ez dakit, hor e, audio bat badaukagu hitzea hartzi garen liburu hor batekoa, dornakuk ekarri diguna hor, na, baina ez dakit nik denbora se, den... digo, emango, beraz horrengo saiak ukusten dugu. Bai, eh. Bueno, horrengorako, musika la daukagu. Mhm. Uh Espera, -huh. horrengorako. Viaste Barru. Viaste Barru, Viaste, dute, horren interesgarria da dornakuk. Ba, pizkat eh bosexualerrian ba, inguruan da bere azkeneko liguraren aurkezpena da ta Bilbonian aurkezpen baten eh ba, zatitxo batzuk dira eta bueno ba, ba estela ere oso egite tentsioan jarraitza ez da txarra ja bere ezportadak nahiko atentzio daitzen du eta ba pizkat atentzio gehiago deitzen hartzen utzetu utzetu zer pasako denik ere <laughs> Bañala igual irakurtzako denbora emango diere bai, osea que. Irak, duzu? Bai, bai. Ba. Ba. Da, eta, eh, gomendatuko zenuke? ke? Ba, bai, erakurtzen da, motza da, eta bere hitzekiteko mudu adu, dela oso ditxara eta bat ere formala. Eta, bueno, ba, erakurtzen da, erraiz, kontzeptu interasarriak ditu, Eta, bueno, gero ere asko interesetu barzaizu ditzi hartzi garen hori bai. <risa> <risa> bai. Autobiografia puntu bat daukate bere liburu guztiek. Bai, guztiek. Bai, eta hori ez da ez da libratzen. Eta, bueno, ba, mai, bono, ez ditu ideia ideien dire <risa> eta hori ba, ez dela ez azta hierak urtzen, hau da, metron irakurreietekin liburu bat eta... <risa> <risa> bai, da. Definizio eh, barriak, metron irakurreietekin liburu bat da. Bai, hona da, benetan ulertzen da nolako. Bai. bai, ez zentzudun ba hori, hola. Mañan arai nos cotrena itrenbariakin ditura bai, pues las cosas <gülüyor> <gülüyor> <gül> Bueno, kulturo gomenditako bat da hau. ECRG garena, gero sakonduko dugu labi barru, <gülüyor> baina nik ere laburrean beste gomendio txo bat emana i dizuet, oso oso laburra da. Elena Odrio Solak, ilustratzaile Donostiarrak erakusketa, bueno, berak ez du antolatu baina beraren inguruko erakusketa antolatu dute Zarautzen, Sans etxean edo San Zenean barkatu eta martxoaren 18 arte izango duzu aukera ikusteko, baina ja abisatzen joteko Elena Orozola kiru liburutarako egindako ilustrazioak ikusi daitezke bertan, ezagutzen dutenentzako edo dugunontzako, osea jungo garela fijos en aukera da beste modu batean ikusteko bere lana, baina ezagutzen ez duzuenentzako sarautze ezagutzeko eta Elena Orozola ezagutzeko aukera paregabea eta ilustratzaile osona, beraz martxoaren 18ra arte Zarauzko San Zenean. Eta bueno, nik bestalde eh aipatzenare hemen hurbil ondarribin eh modoti tailarra agunean eh maitena horreta Bizkaiaren Argazkia geongoiola ikusrai formak izaneko eta, bueno, horren ingurunean ez dela formak eta ez dakit. eta obra politaba orain ondando go une rienta eskamaida eta Eta modotitik bai. ere ere ere eta irrasagutzeko zenbait ere meresezko irrasagutziak. Eta gotzon ezagutza ere bai. Eta bestalde, bueno, Nigorneenuen aipatu pizkat pina ba au en inguruan hitzen, ba hemen egon zenean uste dut pixkatza, aipatu genuela, pinapa pina dantzari eh contemporaneoko izar izen hauetako bat da. Len urtean hiltzen, eh 2011ean eta injustu bere obraren inguruan e, filmea graba, grabatzen ari zirenean eta bere laguntzarekin. Bera filmaren grabazioa sierand hiltzan eta orduan ba pelikula ere ba holako homenaldi ba, txiki baten antzera bilaketzea grabakizuten ba, eta bueno ba Donostiko zinemaldian egontzen ikus gai hemen eta bon, nik ez dut aukera izan ikusteko usteko, uste tau pixka daifatu nola filman inguruan ez, baina bera pixka testa gutzeko, ba, bin, bera alemana alemana izan, mila beratzi zion da berrogeian, jaio zen, bigarren mundu gerra bete-betean, eta eta bueno, ba bera ba, gurasoak e, ba, jatetxe batean lan egiten zuten, eta bueno, ba bere jaiotza pixka daiko xumea, ez, baina bueno, bera Ba esan bar da hori, ba, ibilbide oso oso, oso egin duela, bizitza guztia pasa duela dantzan, eta batez ere, ba, dantzari beste vuelta bat emateko gaitasun hori dela, ez? Bera, izarbilak atzen duena, ba, kontemporaneo munduan, ba, oso aintzindari izan delako, e, estatua dutera, Nova Yorken, e, Metropolitanen, eta New York City operan lanean urte asko eman ostean berriro ere itzuli itzulizen, eta bertan ja, garatu zuen batez ere bere... Ba, sormena eta obrapioa pilloa ditu. Ba, eskola bat xurtu dela esaten da, eta, eta hori ba, bere azken momentura arte dantzan jarraitu duen Emakume. Ta bueno, ba, hori komentatzeko. All the seed is sleeping And baby, ride This is time we're stealing For once just endure The ride for once endure Barca Baina, seiek datuat, gaizkizan dut ez da, etxan urtean hil, bimila beratzean maizik, baina bakizut zein egunetan hil zen. Ekainako gita mar. Samartzea legunean. Benetan. Buak, que fuen gata. Ez todo uno, esto do uno. <laughs> Egun de Maria Teresa Kapuz baino berandu. <laughs> Beno? Ba, hola eixe. Oso, ondoneskak. Bai, bai, ba, okago hitzaren duaiaguk, eh, hori argita garbi. Hai, <risa> <risa> aspalian bergenuen, eh? horrelako tarte bat lasai esplaiatzeko, eta gero jarraituko dugu gure elkarrizketekin. Baina bergenuen, guretzeko tarte etxo bat ere, bai. Ba, hori esperitzen guztekera guztekera gondizana, gurekin. Horri <risa> <risa> da ez, hori gugondot. Bai, ez da kizu, nola gratuzareten. Ba, kizuek, onekina bildua gemil.comera idatzi iruditu baze izue inaguantablea ez dugu berri doengo <laughs> <laughs> <laughs> <hace> eta hori besterik gabe horrengo ba, estela arte hori goberarazi horrengo musikala izango dela eta bueno, ba, artista batekarreko izuego, kultur gomendio sozorik uh -huh, eta hori, ba, muso handi, <hazan> handi bat eta goztatu gauaz gaizuak izan